Це коли йдеться про справжню, а не яку іншу. От що саме главне, коли людину реабілітірують, питав мене один дуже інвалідний чоловік. Такий, що я навіть засумнівався, чи він чорнобилець. Як він міг, без ніг бути ліквідатором? Туди підбирали лише найздоровіших чоловіків. Ліки, відповів я. Щоб він від мене швидше відчепився, Бо летіти ще цілий океан, Атлантичний такий, І треба ж, щоб я втрапив поруч з цим, Я навіть не став гадати, Через який блат він потрапив у літак. «Ні-ге!» засміявся він багатозначно. «Ліків і в нас навалом. Главне, щоб баби. По-перше, щоб ти про них всьовремня думав, а, во-вторих, щоб і не тільки, щоб вони й случалися, бо як не це, то чого ж про них думатися буде? Воно ж не дурне, показав він на скроню, щоб в холосту мечтати. Ти мене пойняв? Я щосили не дивився на те місце, де в нього мусили бути ноги. Їх досконало не було... Так, що він раніше міг працювати лише на залізниці. Чи була в Чорнобилі залізниця? Не бачив і разу. Де ж їх брати? – запитав я обережно, бо ніколи не був без ноги. Валом, зрадів він. На Кубі. Миттю зашепотів він, бо ми туди летіли за долар. За один долар? Там таке вони виділяють бо вони долара з 1957 року не бачили. Він підвів пальця, який символізував долара, або ще щось інше, те, чого він мені ще не розповів. Він мав пенсію в їх зо 12 і нарешті був з ними щасливий, тому що літак невблаганно ніс його туди, де доля посміхається тобто в минуле, в соціалізм, якого у нас уже не було, туди, де валюта вартувала. Щоби не слухати всього, чого не знає лише той, хто вперше туди летить, я підвівся в салон перевірити дітей. Особливо одного тут такого губатенького, він давно не катався на своїх роликах, і я переживав, що він цього не переживе. Слава Богу, перепад тиску виявився дужчим навіть за нього. І усі інші приголомшено тетеріли. Я подякував в стратосфері, знаючи, як важко їм сидіти, бо всі були з ногами, аж занадто такими, що я потроху почав сумніватися, чи є тут хоч одненький із Чорнобильської зони. Один я, принаймні, був, тому не любив би базікання про жінок, бо треба було женитися до вибуху, а після, щоби твоя дитина потім ніколи не потрапила на літак, який законно має вести її якнайдалі от твого дурнуватого тата. Ти представ, коли ти її роздягаєш, то наче мандаринку прокинувся без ноги. При чому тут мандаринка? Кожа в неї така, ясно? От не вірить, а я на Кубі вже раз бував, і я тобі кажу. Реабілітований ще довго розповідав, накручуючи себе, чого вартий долар, а я прокинувся, наче задрімав, так вдало, що мало не проспав приземлення, з безногим калікою навіть не попрощавшись. Куба нас лікувала цитрусовими, яких посадили ще до перевороту. Тварини так довго не живуть, тому м'яса не давали. Було дуже багато музеїв бойової та політичної слави. Весь час хотілося купатися. А цього було скільки хоч. Та й в самій Гавані ніхто не плавав. «Длятий Батіста», – пояснив гід, озираючись, – «це він розстрілював». «Революціонерів он там», – тицнув пальцем на острів-фортецю навпроти Сан-Сімона. «І в честь загиблих революціонерів ніхто не плаває. Ні, просто тіла кидали в море, і акули звикли, дуже звикли. Мені навіть здалося, що ген під морськими бастіонами з хвиль витикаються хижі пащі. Тут я почав рахувати але без калькулятора не зміг. Скільки це років пройшло від часів Батісти? Невже, коли мають таку довгу пам'ять? Однаково на пляжах не було й душі, лише ліниво ототожнювалося сонце. Целюще повітря робило своє діло, і от вночі нас розбудила облава. Слава Богу, кубинські міліціонери не знали, скільки в мене дітей і тому худко подалися прочисувати далі. А все цей клятий сон, він просто напосівся на мене, од'їхавши от нуклеїдів за океан, що я окрім нього нічого не міг робити до такої міри, що навіть в знайомих мулаток надія змінилася на неприховану зневагу.